Я розумію, ба навіть схвалюю в цьому випадку бажання Пелинського захистити реноме і роботу інституту, де він працює, але не доберу навіщо. Хіба інститут мовознавства потребує цього? І проти кого і чого виникає така потреба захисту? Адже у своїй статті, на яку посилається Пелинський, я не гудив нашої поважної культурної установи, а лише критикував хибні моменти в укладанні двотомного російсько-українського словника, віддаючи належне багатьом позитивним рисам цієї праці. Для чого це я робив? Для того, щоб цей словник був ще кращий, ніж те, що показують матеріали до словника, з якими я частково обізнаний, бо творення словника є спільно з мовознавців, письменників і всієї радянської культурної громадськості. Хіба критика і самокритика – такі вже рідкісні і небажані явища в інституті мовознавства, що проти них треба боронитися, та ще й такими, не завжди науковими засобами, як це робить мій опонент. Гадаю, що тут він, захопившись своїм завданням, просто спустив з ока дійсні потреби і вимоги нашої сучасної епохи. Та якщо Пилинський обстоює престиж своєї установи, то другий мій опонент, Фірсель, захищає тільки помилки свого перекладу, заявивши для більшої аргументації, що він цілком приєднується до того, що так переконливо довів Пилинський. Мені дуже важко сперечатися з Фірселем, бо для цього треба повертатись до Азів, засвоїти котрі мій другий опонент – як видно, з його статті не мав дозвілля. Це нудно і нецікаво, але, бодай, із чемності мушу приділити увагу також йому. Стаття, щоб яскраво і точно, в якій я аналізував практику перекладів з іноземних мов журналу Всесвіт, що так не сподобалася Фірселеві, є скорочена, але не виправлена моя доповідь на багатолюдному засіданні секції художнього перекладу «Спілки письменників». Ніхто з присутніх на засіданні наших відомих перекладачів, письменників, критиків і редакторів не зауважив мені помилковості моїх визначень в оцінці перекладу Фірселя з німецької. Навпаки, дехто, наприклад, Козаченко, закидав мені невимогливість в оцінці загальної перекладницької практики Всесвіту а відома перекладачка з німецької Андріанова спеціально спинилась на тому, як Фірсель передає німецький оригінал, доводячи, що і у цій сфері перекладача далеко не все гаразд. Я не бачив ні оригіналу, ні натурального вигляду перекладу Фірселя, котрий, як водиться, редактори Всесвіту ще підтягали до мовної кондиції, а виходив із того, що надруковано спираючися, звісно, не тільки на деяке своє знання української мови, а ще й на свій художній смак і чуття мови. З цього погляду, мої оцінки фірсилового перекладу безперечно мають суб'єктивний характер. Але розгляньмо, що то є за об'єктивність перекладача художньої літератури, а не ділових паперів та оголошень фірсилля. Я зауважив, що в перекладі мого опонента раз у раз мелькають слова посміхнувся посмішка, прикро вражаючи читача не тільки семантичною невідповідністю, а й стилістичною невправністю перекладача. І що ж, мій об'єктивний опонент пише, що в променистому і в основі своєї радісному слові посмішка є стільки відтінків, що навіть Яновський вжив цього слова в такому розумінні. Хірселя не обходить, що у Шевченка не в кобзарі променистих слів посмішка посміхатися, зато є далеко не променисті посмішища, бо на посмішище ведуть старого дурня научати, посміятися, і всі злії посміяться, як упаду в руки». Якщо мій опонент не вірить, хай загляне в словник мови Шевченка, видання нашого інституту мовознавства. Може тоді він зрозуміє нарешті, що коли нашим класикам треба було взяти променисти і в основі своєї радісне слово,